І всі вони, наче гуси, летіли в повітрі. Струмували у нім, не торкаючись колесами землі. Та коліс під ними і не було. Бо якби вози були на колесах, то далеко би не заїхали. Під неглибоким улікоть снігом лежала розгасла земля. Вони не на колесах, а на полозях, Як завжди захоплено вигукнув полковник Лепшень. Уночі козаки їх переставили з коліс на полоззя. Потоншені ще над розсю Губа Жолкевського зникли під вусами геть. А сани-вози вже доковзували до ланскснехтів. Поки повільні німці знімали з плече мушкети, ставили їх на високі залізні двоноги, готувалися до стрільби. А пікінери, настов бурчувшись піками, стерегли їх із боків. Козаки без крику у пострілу пролетіли про них Ніби ланцкнехтів та пікінерів і не помітили Ніби німці були козакам ні до чого, а потрібні лише поляки Здивовані ланскнехти та пікінери перекрутилися на місці Стали потилицями до того, куди наступали, до козацького табору І знову заходилися лаштувати мушкети Тепер уже в спину козацьким саням що, долетівши до ополченців, пішли раптом в'єлом, розвернулися задками саней і всмалились з такої зброї, з таких кулеметів, що скосили з півтисячі шляхти в одну мить. «Заду! Заду!» – закричав капітан Вернер. На ланскнехтів і пікінерів, вискочивши із тих же проломів, мчала стабору козацька кіннота. Запаморочені ланскнехти та пікінери знову перекрутилися на місці і знову взялися переставляти мушкети Тепер уже на кіноту Та було пізно Першим звалився Вернер Петро Жбур черкнув його шаблею І капітанова в круглім шоломі голова востанні змигнула віями Заговорили й гармати козацькі І заговорили вони не до когось, а до гармат польських і, хоча козацькі ядра не долітали, котре з таки долетіло і, як на зло влучило в бочку з Порохом, три гармати Жолкевського разом із гармашами та підручними порозривало. Порозкидавши ланцнегтів і пікінерів, лишивши їх до лілиць на снігу, наливайко з тисячою козаків рубався в ополченців. Жолкевський навіть не бачив, куди поділися їхні гонорові шаблі. Над польськими головами ми хотіли шаблі лише козацькі. Козаки били шляхту, як мокра жито. Зрозумівши, що толку з ополченців і орендарів не буде, і що на Наливайко прорубується до його гармат, Жолкевський кинув обій драгунів. Драгуни розігналися по твердому шляху, що біг із Білої Церкви на Київ. Затим скособочили в поле і з розгону вдарили у бік повстанцям. Наливайківці – Загрузнувши в ополченцях і орендарях Не витримали, подалися І відбиваючись почали заткувати Наливайко кудись пропав Жолкевський загубив його шаблю І було вже подумав, що Наливайко зарубаний Що він уже лежить десь під копитами Аж коли ні Праворуч від бою за грушею Уцілілі козацькі вози розімкнулися І зі свіжою тисячою голоти Наливайко вискочив знову Цим разом він вів за собою полк Матвія Шаули. Тепер у бік драгунам ударили козаки. Драгуни похитнулися, та не зовсім, бо їм помогли ланцнегти. Прийшовши до тями, вони влаштували свої двоногі мушкети і гримнули по козаках. А по ланцнегтах і пікінерах злиняного щовба козацькі гармати. Козаки і драгуни змішалися. Леза шабель, мокрі вуса й брови, ошкірені коні, розкраяні плечі, голови та спини заблищали, захекали, заіржали, закров'яніли В таким кругойдучим вировищі, що Станіслав Жолкевський і не помітив, як поза ним у лозняках знову проковзнули ті п'ятдесят козацьких саней возів Мить, і вони розвернулися затками із кулеметів ожих запопали передні строї жовнірів. І як перед цим у полченці, кілька сотень жовнірів переломилися в сідлах і упали коням на шиї. «Вони гуляють де хочуть», – вигукнув полковник Лепшень, і своїми мадярами відрізав сани вози від поля. Прекинувши оком, що опинилися в гущі польського війська, Санники-козаки вразу творили коло, і кіньми всередину загородились маленьким табором. Що з ними стало, Жолкевський не бачив, бо перед ним творилося найголовніше. Його драгуни козаків заломили. Хоч і поволі, але драгуни вже посунули їх до димучого таборища, і козаки, хто ще на коні, а хто вже без коня, відстрілюючись з пістолів та яничарок, відступали в проломи аби прихиститися за возами. Драгуни оточили грушу. Під нею з сотною сіромах відбивався Наливайко. Повідкинуті у сідлі спині, з летючою вверху низ шаблею, Наливайка жолкейський легко розпізнавав і мав його на оці від самого ранку. Наливайко встигав повсюди. Скупав у росі стражників, розпорушив ланскнехтів і пікенерів, потоптав ополченців та орендарів, Тепер колошматився з драгунами. Хто-хто, Жулкевський, знав, що будь-який вершник, хоч драгун, хоч козак, у рубанині бою більше 10-15 хвилин не витримує. Він або перемагає, або тікає, бо інакше загине. У шабливому бою напруга така, що ці хвилини не витримують навіть коні. Вони чманіють і починають зашпортуватися. Наливайко ж був ніби вічний. У ньому та його коні сиділо ще кілька таких. Аж ось перед військом Жолкевського з табору вийшли на конях реєстрові козаки. Як напнуті тятиви луків, їхні спокійні лави виступили за вози. У босковім промінні сонця, в синіх жупанах, у сірих із червоними шликами смушових шапках вони вкрили поле. По боках реєстрових козаків із вилами, косими, бойовими лопатами, шаблями і ціпами – в білих сорочках і закоченими рукавами парували полки повстанців. Попереду них, злегка відкинувшись у сідлі, мружився наливайко. Попереду реєстрових під малиновим знаменом сидів на головатому коні, як степовий вматерілий вовк Лобода. Столітній новий гетьман Шаула зустався в таборі. Польський польний гетьман Станіслав Жолкевський наказав виступати жовнірами і гусарам. Від білої церкви до понизя росі до олійні в ранковому потуманні гусари заворушили крилами, а жовніри палашами, перші копита його надійного війська, ступили у підталий сніг.